Rondelul tău. Și arzi, și te îndoiești, și crezi. Te frângi și iarăși dai semințe, între mirezme și căințe între ispite și zăpezi. Și urci din bezne încredințe și cazi în noapte din amiezi. Și arzi și te îndoiești și crezi, te frângi și iarăși dai semințe. Și îți faci din patimă velințe, te surpi, te întuneci, sângerezi, și fulgeri arde năzuințe, te frângi și iarăși dai semințe, și arzi și te îndoiești, și crezi.